بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن بی رمسہ رفاعت التیمی رضی اللہ د دې جریدل القدر صحابه روایت دی ادنوم رفعا كونيه دا ابو رمسا د تیم قبيله سره د دوی تعلق او د فتح مکه کې اسلام روړې دی جی و د د د چې ها ډیره جبهوه د الله داسې مرګ را کې چې نور خله کوړ وپس خېږي کله داسې مغوي خلق خلک ورتهې زیریږې ورته نو پچوالي جری کې چې مسلمانانو په قابل حمله کاه نو د سجستان کې ټوله شپه عبت کولو ساری ده دسترگی وره لی نو چراویخ شو فوجتی مخ که تلیو ده دو نو ده دشمنانو یوازی و مندو نو زبحه کو ده صحابی ده ده کابل ده شهداؤ ننه ده کابل هم گورا صحابه کرام سکره ون ده ده حضرت معاوی رضی اللہ نو دورو اده کابل لفتح نفس دی پی خور تراغلیب نو د الله احسان ته وګوره پښتانو ته اسلام د صحابه او پوخ را رسیدل ا دغه وخت نه مسلمانات دی الحمدلله دغه سر روایت منقول دی خدا غي صحیح انداز علماء کرامو نه د ذکر کړي دیو ینا رسول الله صلی الله عليه رسول الله صلی الله علیه و اللہ اللہ و یما قتل رسول الله صلی الله علیه و آله ثوبانی اخضران او باغی د وجا می شنیوی شین رنگ وال جامیوی رواه او ابو ب اسناد صحیح و عن جابر بن جابر رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ راذن شو پرز د فتح د مکی مکرم و علیہ امامت او تور پٹ کے پسر کڑے د الله حبيب په پټکه او دا تور پټکه صحابه کرامم پر سر کړنیه وګوره د پټکی درنګ بارا کی د شریعت سقیق رشتہ څنګه جیوی اے مناله چې یو خاص رنگ مسلون ګنې زیات او روايات کی تور راغلے نو کددی سنت او د اتباد وجنه تور رنگ څه څو غورواله ورکی نوخه خبراله د الله حبیب تور پټ کې استعمال کړه رواه مسلم او نبی سید امر ابن حریث رضی الله عنه قال د فرمای ک انی انظرت بغنز گورم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمتا و علیهما سودا او پا غی پټ کې و تور کډ ارخات تو ورفه ها کډ ارخات ورفه ها او د واړه کنارې دا غراز و بینا کتیفه هی پمن دو ګو مبارکو کې پليشکي داغي پليشکي د دا پټکی دو ګو پمنز کې راز وندي وي پرواهو مسلمن وفي روایت الله په روایت دا مسلم شریف کې دا شي رسول الله صلی الله علیه والیه و صلیما خطب الناس خلق له خطبوي و علیه سوداو او تور پټ کې د الله حبيب والو دا را پټ کې د استهباب در پیغمبر رسول الله پټ کې په سر کړه ټوپې س کړه په سر کړه ټوپې د او استهبابي اعمال کی رازي پټ کې لازم کول چلہ ازی بیگنے نو خبر دی وشے بدا خپل درجی نہ پور تکے نہ دمو له مولیکی د پټکی سمره اندازا دا نوید د دې د صحیح مقدار بارا کې د شریعت څخه حکم نشتا که څوک دولس او گز و گزا او پنځه گزا کم زیات وای پدی دلیل نشتا او کدن او اغاز ضعیف نه ده بس په عرف کې جېسه له وی باشه پټکی وانا رضی اللہ تعالی عنہا دو من مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے قالت بیوی بی فرمائے کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ثلاثه اسواب بیغ پدریو جامو سپینو کی سہولیت دا سہول یا زید سو دا یوزو یمن کی اوکل نو اگے کی راجامی جوړی دی زکه سہولیتن من کووفین چداد دا د معلوچونهوي لس فيس ولا عماتون نخ پهدي کې کممیسو نه په کې پټک څحولیت بفتحسیین وظ څحولیت الصحولیت او زم د هذا اوسینوه دواړه محمله محمل بے نکتو الفاظ توئی حروف تا دا جامی دی تن سبو الہ دا جامی دی نسبتی کی گی سہول تا قریتیم بالیمن چی دا پا یمن کیاو کلره والکرس فلقطن مالو توئی نو پا یمنی سا درنو کدا اللہ بیبتا کفن ورکڑیشو او دغه وخت کی داسا درونه ډیر مقبولو اګوره پیاو کپڑا کی کفن ورکول واجب دی او پدریو کی سنت دی و عن هاوذو مالمومنین رضی الله تعالی انھا نریوایت ته قالذي فرمى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات لله حبيبي و ساري روته و عليه و عليهم ميرتن مرحلن رسول تخبلوي وي ميرث توي فكسري د ميم سرا او مرحل ستوي آغا سادر او کپڑا چیغی کی دو خانو دو کی جاوی تصویرون او او کی جاوی غیر جاندار ده ده غیر جاندار تصویر شکل جوړ ممنون دی پا شریعت کے پاغی او سادر او مرحلن چې پاغی دو خدو کی جاوو شکلونه جوړ شویو من شعر اصود او د تور وېختو نو د تور وېختو نه جوړوره مسلمن المرت بكستر میمو کیساون د او کپړو ساده توي او مرحل په هاي محمل سره ده ولذي فيه سوره رحال لبل داغه شدې کی شکل وې د کی جاود او وهي الاقوار او دیتا اکوارم و د کور او کور رحل توئی وانل المغیر ابن شعباد مغیر ابن شعب رضی اللہ عنہو نا روایت تے قال دے فرمائی کنتو مزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر کے دالد حبیب صلی اللہ سفر کے او په قاللي امااکما اون نوماتې او فرمیل آیایاته سره او بشتاب قلتون نام او فرماله او ف ځلار را حلتې دله هبي د سورل نهکو شو فما شادهې پ د اللاړو حتى تواه پوټ شوفي سو دیل پهتییاه د شپې کې او دسماې تلاړو چر لاړو ثم جاء بيا را غف ا فر ات عليه من الادا ما ورتو ابرا شو ل د الله حبيب مخ مبارك انزل عليه من شوف ا باغيو شو غوا من شوفن د وळे فلم يستطيع نو سونا لنرن يخرج زرعه شروا با سيدا لي من هذا لستونیتنګ اتا اخرجههما من اسفل الجباء دلان دینه لاسونه رویستل باز کوټ نه لاس نروځي بنین نه کنه دا غینه لازم دی رو بازي فرسله زراي خپل لی چی مبارک مبین زره او ما راسی او ما س او کپسر ثمه و تو بیا ما خصوك لئن ذ اخفيه چې موضی ورته د خپو نو باسم لځ او خفه فقاله د اللهبي دا همما پرېږ د په امنییت خلتون هممااهرتې بعد دواړه خپېدي موضوع ته وردن نه کړي او دا پا کوي مسههلی او په موض مکه م فونلی او په ی رواییت کېدي والی د شام جوړه یو چوغوه دوه قتل کوممنلهی تنګو د لاستې په داسې نه شوراوتتي لاند دې روستو او په یو روواات کېدي ان هااضیل قوغوی کانتفی غزې طببک په یو روایت کې داسې راغلی دي چې دا واکیا په غض طببوک کې شویوه دا د الله د اخیرن سفرو با...